Eriugatx biharamon untan balitaike ze komentatu, ez dut inioiz, hainbeste argazki ikusi Facebooken atzoko egunaz. Ez kira gehiago diskretoki ateratzen ahal jakin gabe nun ginean eta ze gainera estatutan. Maleruzki ere atzo erriugatxe eguna maiatzaren sortzia izanki momentu garrantzitsu garantzitsua tutxegindugu telebistan maiatzaren, sortziko, oroitzareak, militaren desfileak, sanselizetan, espero dut ez dutala, apening berezibat utxegin. Ala ere à donc une formation garantie choix je suis sortie de la salle et dans le couloir qui longeait cette salle Denis Beaupain est venu m'a plaqué contre le mur en me tenant par la poitrine et a cherché à m'embrasser eraso sexual eta jazarpen afera bat gertu dute mediapart eta Frantzenterrek hemen espicatzen zuen beraz erasotua izan denetariko batek mazte bateek uh, bezer pasatu zitzaion kuluarrean beraz gizonak edo Deni Bopenek arapatu luke eta bularretatik hartu onotik uh, muxukatzen saiatu Deni Bopen Frantziako diputatuaren kontrako salaketa bat Pausatute Amar dute hamar bere lankideak berdeen alderdikoak gehiengoa. Eraso horiek kontatu dituzte mazte batzuek ondoko egunetan ere intsigu gainitza aipatuko dira Frantses Prentzan. Baina hemen importantea da ere aipatza kontekstua eta zergatik ez diren orain arte salatu. agertzen baita hemen ere jakina zela. Bai, bai, jakinazela. Argazki batek ditu hauakideki. Mete Durruz kampainako argazki batek. Mete Durruz edo gorria emazue. Ez dakit zagutzen ideia da emazten aldeko borroka sustengatzea gatzea, gizonek. Espainetako gorria emaiten dute eta xare sozialetan edatzen dute argazkia. Elmarzteekin elkartasunez. Bo, super. Ara, urteko ekin zaegin dute, besta eta korbata ederan jantzi, espainetako pixka bat, eta gizon eta emazten arteko berdintasunaren alde ari dira bainan emazte bat erasotuko dute gauean bertan. Hau da, gertatu dena beraz, denibopen diputatua agertzen baita argazki batean, beste diputatu batzen onduan espainetako gorriarekin. Eta hortik abiatu da indarra salatzeko duten erasoa emazteek, eta lehen elkarrizketetan agertzen denaz alderdian jakinazen, gizonunek eskuak promenantzituela behar zela mesfirdatu gizonaz baan bon, ez duugu gizonna aldatuko mazte da. ja saiitea eta saistea beraz. pretsa guziak hartu duen gea egun Frantzian baina arazoa da olakoak egunero gertatzen direla eta ez direla baladatzen diren esku batzuk bakarrikike eh? erasoak direla, bref. Unekin baraki udeek salatuko dutela gizonaren egin beaga jasa da baina egunerokoan, haien inguruan begiratzea, Ere beste zerbai da. Telebistako putz hutsa gutz irdatiko hitza pitz. Hitz eta putz lustuki ere, laster gure kronikalariarekin gaian izanen gira pixka bat emaztean uh, guneak mintzatzeko, guneak aipatuko baititugu eta zergatik gune ez mikstoak batzuek eh, nahi dituzten mintzatzeko, ez da baiden, uh, izan baitira azken haste hauetan, esetuko gira beraz ulehzen hori. Muzika piskabat lelik ados basizte, Joxeba Belonuar, uh, taldea beraz, ez uh, baitaba karikari Joxeba Musikan azken diskotik kantuak agertzen ari dira xarean, eherredura bi supernauzu kantuarekin. Zeba Belenoar erredura bi kantuarekin talaren asken proiektuara be, proiektua begietari show deitzanda euh, begietari show diskotik hartu kantua eta segitzen dugu itzetaputzen gure kronikalariarekin itzetapu Eta, txalde untan aipatuko ditugu, uh, gune berezi batzu, uh, bai, beti bereziada, uh, askinean bakarrik batzuei uh, idekiaden gune bat uh, delarik, mikstoak ez diren guneak, eta hor bereziki emazte entzat diren bakarrik uh, guneak, hori uh, aipatuko dugu, zurek ilan loretsu berguna, txaldean. Txaldean. Hor Tuitaten izan baiit iraholko gune batzu dola bait aste nui de bu faatutan hor uh, bai ziren gune batzu bakarrik Emateei idekiak zirennak edo bilkura batzu. nu bakarrik emateak ziren gomit eta hots gizoneko orbildu naiz zutelarik egiten zitzaien zirela, sartzen bilkura hortan ez zutla parte hartzenal eta hortik uh, bekisu batzu agertu ziren, Eta azkenean ebe ez ere bultzatu du, horren e, inguruan bilkura, zen da bon, ut emazte, bainan e, ere emazte eta e, generoaren bidez minorizatuak direnak, beraz orsartzen nira transeksualak edo, bon, e, ala, ez tabakrik emazte entzat da azkenean e, minorizatuak direnak edo dominazioak, zapalduak, zapalduak ouais. diren kategoriako kideak, horren Ez tabai hor da, eta um, gara beti bere ziadela, o, uh, autu bezala, emazte entzat bakarrik uh, idekitzaguneak, uh, iduridu, ba, izaiten aldiren oaxak da berri zere emazteak itenute salatun nahi dutena azkenan. Bai, bo, hori argumento hori tohtzen da gehienetan e, be, klasi dominante baten batean den e, pertsona baten aotik. ze azken finean, e, ba, ba, barin, behar balin badira gune ez mixto horiek, dira zapalduaz diren kategoria sozial bat, e, behar duela, bere burua ahaldundu, behiz, e, sistema, zer, azken finean gira, zema batean, nun, ba diren hainbat e, e, jende multzo zapaldua direna egunerokoan eta ez dute aukerarik ez adierazteko ez indartzu izaiteko haien burua haien nahimenak zein diren eta haien haien egin bideak bururaino eramateko igunerokoan horiek ez dira bidegarri ez jena dut neska batentzat haixe zailago da bere nahimena bururaino eramatea baduelako kontrol sozial bat haixe azkaragoa bere bere kontra e, motil bat baino izan e, izan gauza guztiantz atzken finean bere nahimenak betetzeko, E, fe, gure egunerokoan ikusten aldugu, zer den, e? eskabatek bere nahimenak bedetzen mani magitu bere askapen prozesuan eramanduen ari esker e, nahi duen bidetik e, kontrola sozialak eginen du, badirela begira da batzu eta badirela e, ba, azken finean oztopo batzu pertsona horrek e, era maiteko ino, bere askatasun be, do, bere nahiak, eta nahiak kolektiboki erabateko. Mm. Beraz, sortzen mali gune ez mixtoak da Besa den e, genero bat, kasuaktan, hartan, besa den jendarte multzo bat edo jende multzo bat elgajean artean e, mintzatzeko bere zapalkuntzaz eta bere bizipenetaz eta elgajean hartzeko, gero gai zaiteko e, gune mistuetan e, be indartzu izaten azken finean. Mm. Beraz, elburual es ez, liteike beharko e, gune es mixturik jendarte orrekatu batean manimagine eta ez balin bazen zapalkuntzarik Mm -hmm. fe, adibidez, fe, beste, beste gune esmisto batzu existitzen dira, edo beste eguerra batzu existitzen dira, non gure buruak indartu beharki nituen, hausartzeko be, gaiten, norginen, e, edo zain jendarte kolonizatuk, prozesu hori eraman behar zuen, deskolonizazio prozesu bat eramaiteko bere baitan. E, eta ta berdin zen, ez dakit, Black Panthers taulakoetan, jana dut, normala da, E, zapaldua den e, jende multzo batek bere burua lehinik egin behar duena da bere burua aldundu mm -hmm. aldundu behar duzu zure burua sigurtatzeko gero loktuko duzula be, zure buruari sinesten eta sinesten gai zirela gauzak erraiteko e, gai gira gauz eta egiteko, baina gure jendartean be, suposatzen da edo ez, bo, dominazio sistema batean gira nun ez den ejana baina egina da Eta egun erokoan, badira, oztopo gehiago neskarentzat, mutilarentzat baino. Aldun dutze itzori, um, gerozak gehiago entzuten da, mugimendu feministetan eta ola, uh, benen, zerre gana idu zehazki, alduntzea. Beha nahi du konfientxak helo unkaitea zentazken finean jol batzu emana zauzkigu, eta eta beaz, be, jendarte, bo, sohtzen zirelarik, sohtzen zira jendarte multzo desberdinetan edo baina sohtzen zira jendarte batean, nun eh, norma sozial batzu ezagiak diren. Bogu adibidez, sohtzen kira bagnek aldetik, bagnek aldean, bada, bada norma sozial bat, eta bada... E, nahi keri bat, edo zein umerentzat sohtua dena, beba da horako ikuspegi sozial bat, zer e, pertsona hogek, zer gaitasuna duen, zer, eta hori, e, bai bere, bere generuak, hainitz e, hainitz e, e, oztop, oztopo ez, baina adibidez, nik niretz, ne, nahiz eta niretzan, ustut, e, Santza hondiak ginuela eta badira etxe batzu euskaragian non santza hori baden, e, izan delako kontzientzia politiko bat garai batez, non saiatu diren hala ere neska tamutilari beh hezkuntza mota emaitia. Eta horrek egiten du batzutan neskak ez direla ere hartzen, beste batzuek bizi duten dominazioaz. Mm -hmm. Baina, bon, hortik e, aparte, ala ere, naiz eta izan horako e, e, ezkuntza libri bat, e, az, azkenean e, ez, ez dira bergauzak eskainiak neskari eta mutilari, e, be, laborari etxe batean, e, mutilari galetuko da egeskiago laguntzea kanpoan. Eta laborantzan, eta hartzen go, goan. Aldiz, neska batak nahi duela harik hori egin, inda hainitzen beharko du, eta erakutsi beharko du dela eta esak, haise gehiu. Aldiz, ezagetan, ama jurtetik goiti, duz, jurtetik goiti. Deia kanpoan zira laguntzen aita, semea baren mazira. Mm -hmm. Eta aita, gainera. Eta ama ere kanpoan da lanean, baina egin da laguntzen duela aita. Mm -hmm. Eta, janei dut, normal bat sozial batzuek, eta badira hor bohokak laborantzan... Em, emazteak dira bohokan, erakusteko oiek ere lanean ahidirela, eta zertako e, kontsideratzen da bakarrik, e, bakzu diru laguntza galdetzean eta kontsideratzen da bat dela laborari eta bestea dela laguntzaile edo. Bai, bada um, chef de exploatazioa, Hori da, Hori da, eta huxu da emaztea ondokoa. Horri da, ondokoa, beti gira ba, bestia, baina azken finean e, guk, badugu gaitasuna beste edo zein pertsona gisa, E, pentsatzeko, egiteko e, naikeriaren arabera eta baina uzten balin bada e, bideo hori ematen balin bada eta e, sortzen balin bada azken finean e, kontekstu hori kontekstuak sortu behar dira eta kontekstu horiek sortzeko eman behar dira ahalmenak bedaz ahalmenak ez direlarik emanak jana edu militantzian sartzen zirela eta be, fe militantzia izan pertsonala edo korektiboa sortu behar dira egoerak nun ahalmen horiek emaiten diren Ta, almen horiek emaitea hori da handuntze prozesua da neska astendelarik alhalmen horiek hartzen. Mm -hmm. Eta hortan sartzen da beraz beraz idei hori uh, gune, Ez mikstoak sortzea, beraz emazteei bakarrik uh, zuzendutako lekuak, izaiten aldira bilkura batzulun bakarrik emazteak uh, diren uh, gomitatuak, eta horrek ez dukentzen biztanena burroka gizon eta emazteena dena uh, generoaren uh, burroka hortan. Uh, Berriz itzultzeko beraz horrat uh, konkretuki, uh, zeinetan uh, laguntzen du uh, bakarrik emazteen uh, artean izaitenak? Bo, ni izan neiz e, besta batzutan e, etzirena mixto, eta jahean e, ahunt beste ingurumen bat sohtzen da, askat asun haundia senditzen da, zenta nahi ala ez e, be, sohtzen du beste kontekstu sozial bat. Gero, fe, eta beste egoera batzutan, nun mixtua zen, bilkura batean, bilkura mixto bat, hasigira neska batzuk mintzatzen egoera sozial batetan, e, e, azken fin, konturatu giren, e, neska guzia konturatu giren gauza bizi izan dugula, kontatzen ginuen eta mutilak ez zuten hori ez bizi, ez ahasulehtzen, ez ikusten. Mm -hmm. Eta beraz, e, ez mist, egoera ez misto batean, segu jazki ez ginen entxeatuko esplikatzen mutilari zert, zertazari ginen. Baizik hasiko ginen nesken artean bizitako hori lantzen eta ikusten, nolaen gainditzeko. Eta beraz bojokatzen olakoak ez bizitzeko. Gero baina espikatu behar da ala ere. justuki, gizon beraz ene ustez bearezkoa da feminismoa osoki osoki mutira gaiengan hartzea. Badira orain mutil taldeak hontatzen direna hobekio ulertzeko zer den dominazio patriarkalori eta ikusteko zenta ez dute hoiek hautatu ere ez sortzea ingurumen sozial Beraz ez dute hautatu hoiek besan botere egintzan leku gehioguk aitea. Edo zein botere gerintzako argazkitan, azken, azken argazkiak erepekin ikusten dira, dena dira mutikoak. Bo, ez, mutil bat soktzen delarik, ez du, hautatu e, posizio hoktan izatea. Beraz, hor, egual, gipuzkoa aldean, badira, geroztatande gehiogu mutil hainitz, e, e, generoaren lan zendutena, eta azken finean haian generoa, e, landuta gero, ikusten dutela haien generoa, nahiago dutela zaita mutil generoaz, ez de, ma da zapaltzain. Hori, badela lanketa bat, eta horiek, adibidez, be, badirelarik manifa feministak edo, badoaz, baina, gibelian egoten dira. Ez dute protagonismoa hartuko. Uh -huh. Beraz, e, lanketa, denen, hori da, adibidez, euskararekin bezala, bo, bakatu konparaketaren zat, baina, imertxo sistema bat behar ginuen, gure galtzen ginuen izkuntz hori, behiz errekoperatzeko. Behargin behen, bakrik artean e, e, ezkuntza bat sortu, e, Bakrik egi urrat sohtu hor dierako, mm -hmm. Baina, behargin behen sistema hori sohtu, bereskuratzeko, gaitasun hori ukaiteko, e, gure ezkuntza mintzatzeko. Ozen eta edo zein momentutan banimada e, bedo, ezkuntza dominantea duen bat hoztik, e, mistoa banimada eta, eta banimau duzu... Em, azken finean egoera bat nun eh, izkuntza dominanteari leku emaiten den pixkat bilingualak diren eskoretan bezala, beha, hau ikasiko euskara zertako zenta ingurumen guzia dominazioarekin egina da beraz, bo, emazterentzat berdin alduntze prozesua egiten duzu lehinik talde txikitan, baina gero ingurumen sozial guzia dominazio prozesu batean da hori badakigu, eta beraz e, ezparimadu alduntze prozesu hori e, ez du lortuko berea eramaiten. Mm -hmm. Eta hor pentsaztenit aktualitateari, eh? gaur aktualitatean baita uh, franziako politika munduan, no? hor, bopen uh, diputatua, akusatua da amar emaztek akusatzen dute eraso sexualaz hor, uh, uh, beraz, berdeen diputatua denak, bere dimisioa eman dugaur, helen eh, haipatu bezala, eta emazte batek uh, franzenteren haipatu uh, du, ze eraso mota jasanduen, hainbat uh, denbor nas ça se disait ça se disait surtout beaucoup entre femmes c'est à dire que moi j'ai été très surprise de ça après j'ai plus évolué dans le parti, où les femmes se disaient sous forme de, de confidence un peu « attention, prends pas l'ascenseur seul avec lui, euh, attention, il a les mains baladeuses, attention... Euh... » Et donc ça se disait, et surtout c'était nos comportements à nous qui devaient changer, pas le sien, et ça, ça se disait tout le temps orkotan gira ere uh, hemen gaiten eh, duten intesgalea beraz emazten arteko aipamena jakinaz zen beraz uh, eraschadotzaile sexuala zela eta gaiten eh, sola azkenean uh, be etzen tipoari aldatzea be tipoak xegitu du baina emaztek kasu egiten zuten beraz haien uh, uh, konportamendua edo uh, aldatzen zuten bai hori Bo, biziki importantea txamaiten e, dut, ja. bat dira bigauza importantea gaiten e, duenan. Bat da hori, e, azken filan, konportamendua ba, guri da ez, neskai aldatzea e, bestiak zu ez erasuzeko hori, ahunt e, erokeria da e, e, jendarte horrekatu e, baten alde bali magira eta zapalkuntzarik gabekoaren alde bagira, e, erokeria da hori pentsatzea beti guk dugula e, e, zer zenbait honako... Eriko etxak ere ez, momentu batean olakoak jaiten zituen e, bai, groene, ortsatuak izan ziren hori da. Gurene eusapesak go askizutela ez. Gurenak emaitea. Ala, ez. Bai, hori da. <laughs> bon, e, olako olako dituztenak dituztenek konservadorizmotik e, etortzen den diskurtsu bada eta ez da, ez da behia enitzeko hori pentsatzen dutela. E, baina Hor, uste dut, importantea dena da, um, ikustea, en finean, eraso seksista hori gehtatzen zela e, berdean artean, eta be, gure artean ere, e, gure mugimendutan ere, e, gehtatzen dira eraso sexistak. Eta da, nola kudeatzen duzu eraso seksista, seksista bat, badelarik, gure artean. Eta entzun dut, ipajaldean, baknekaldean ere, izan direla, olako eraso, eraso batzu. Kontua da, gehienetan, batzuek, jaite dutela, be, bon, ez da, ez da bortxaketarik izan, Eh, bakagiike eh, ez zuen ez du espresikin menea aurk ez du espres egiten. Eh? Eh, jendatea ola egina da beraz jepatzen duzu eman den zerbait, salbu ezin duzula ostopatu baten nahia eta bere bizi, bizipenak... Eh, Eta zigortu edo zakin dola ejan. Denaren ala, hori aipatzekoa zen eta beraz ulertzeko pixka bat gune ez mixto hoien interesa eta beharra eta etzela gizonen kontrako eraso bat emazteak elkarren artan bakarrik biltzen zirelarik. Ebe horrekin bukatzen dugu beraz gaurko loretsu berguna milesker. Eusetaz. Eta laster gurekilan Tsetx Echeverri, biziko kidea biar konbokatuada bainako komisialdegira, biar goizko amaretan, uh, fezen neimen zentral nukleagaren aintzinean, joanen udan egindako bati lotutako konbokazioa, ez du gehiagoko seeta sunik momentu kotz, laster berekin aipatuko dugu konbokazioa. Momentoz bostak eta erde euskal irretietan, berriak zurekin bernadetar gaina. Herri harteko elkargo bakararen kontra diren auzapezen kolektiboa, hel egite bat prestatzen ari, prefetaren proposamenaren estatzea galdeiteko, Bernard Kazun barne ministroari idatzi dakote eta hausitegi administratibora radioaiteko prest lehita izke, hatik dei egiteurek zatitzen ditu kolektibo hortako hausapesak, diak esetume iruleiko hausapesa ez talde, ez eta ere Michel Venak mia Hitzeko hau zapesa, hunek du haute eta errien gehiengo bat balimada alde. Ez duela erre kursorik eginen, harri bere tik da ere. Klodoli, vangeluko hau bere iduriko prefetaren proposamena, espada hoberena ere lugaldearen garapenerako, alde direnen hautua errespetatu behar dela dio. Bizi mogimenduko txetxeverri -tx baijonako komisialdegirat deitua biar alternatiba itzulia kari bizikletaz eizantzelarikori Alzasiako Fesen Aimeko Zentral Nukleaharen aitzinean egin zuen hitzaldi bat nukleaharen kontra huni loturik nahi du Frances Polisak entzun biar goizean eta bere susten guz gerretaratze batetat deitzen du hamahak laurden gutitan baijonako komisialdegi aitzine Baijonako plantun eriskaren aferan hausi erabakia gibelatua hilabete undag erat. Hauzortan bizitegi sozialan danabat egintzen banan huts, hainitz agertu ziren egin eta fite. Afera hausitan eman zuten ausia urtahilean zen eta erabakia beraz hilabete unen undag Luhama laborantzea egikoiaren erakusketak laborari eta kontsumitzaileak urbiltzen ditu, miagitzen Azaro Aztapenean irageiten den hitzordu haundia da, bere biltzak nahusian bilduma eta auktengoa izan dira ipamen nagusiak, auktengo Luhama, Azaroaren lau bost eta seian iraganen da, johen antolaketa horai abiatzen da. Utsimlandoka Shimando kan Charles Bidegain bahitu hitzaekin jinen zaiki. arrajeak edo ardiak eta balitut txersemalin madira bestian kala hartzen zuten eta nausia nahi balimazuem bererena tu Joseba Iturriotzek aldiz patriarkaen asterketa lanetan aiko zaiki eta erranen nulas eraiten zen emastia ez sindita hela hartu aldiz 50 bai patriarkatuak gizonak definitzeragoan definitzen duten inoiz aldatu ezin den esentzia bat bezala benetako errealitateak ezen direla aldatu betirako izan behar direla ez eta hor dago jainkoa eta josu mar B. Libria, Mosoroak, Mihiseak eta Bafeak dela eta Joseba Sarri hona indiak libri egin dutian gogozketak ekariko teizku. Estatuak ez du ez legerik ez ezer konpondu beharrik. Lege hausle batzuk kartzelan sartu eta kitio. Utsu mandoka uskal iratietan, ashtehartez zazpitan, ashtizkenez lauetan. Utsu Bizirik bisiran emankizuna hilabeteko bigarren asteleenean Aldiuntako gai nagusia Ekintza zuzena ezbortitza bortitza Bisimugin Menduko matini dopelekin Bizirik bisiran emankizuna maiatzaren 29an astelenarrekin Aiko Ospitali Goiti Gigante huntan maiatzaen hamabostaekin E mankizun beresia Muzikaen egunetik zuzenin Antola saleekin eta beste lekukotak sun Gihuaz haintzin gustu batenuk haiteko Hamekake terditaik eguerdita It's, it's, what, what is... Guztoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua iotzen didan eta nabardura guztia sentzitzeko eun entzunaldi behar dituena okay, da. Aztelen Ordinak Aztelen Ordinak hilabeteko bigaren Aztelen Gauero agatzeko behatzitatik amaretara Pop, rock eta folk musika Azteluko duen emankizuna Patsi eta joan esikin Ordinak Asen urdina duzie beraz gau gentzleak astele eginen baitute patstailan esakaien emankizuna. Behatziontan ziontan Eusskagatietan gure laguntzaileen emankizunen zuung gaien.eta hitze hiteta potta Eta prentsai, padezagun horrein eta prentsan gai uh, nagusi lehenik berriarekin azteko. Hauzi uh, bat, uh, Espainiako ere xerkiari kopako finalean egindako txistukada hartzi batu du epaileak berri zere uh, futbol partida baten ondotik, uh, Barcelona eta Atletiken harteko kopako finalean, diaz uh, izan zen uh, beekintza bat, txistukatua izan zen Espainiako, tema, eta beraz horren ondotik ausitarat uh, dio zuten, epaileak beraz errandu ezin ez dituela, Barcelona eta Atletik txistukadaren erudunegin eta hori hartu du salaketa artxibatzeko erabakia bideohan, uh, ikusten alduzi berria.eusen uh, nola pasatu zen beraz txistukada hori. Bestalde, beste bideo bat ere berrian, ekin xare sozialetako gorotoaren kontra interneten uh, beraz kanpaina bat abi Du berriak, Gorotoaren sustapena eta Goroto krimenak zuzenean lotuta. Esaldi horrekin abiatzen du, es, ese oese ahazakeriak, Gorotoaren diskurtsuaren kontra abiatu duen kampainaren oara. Eta beraz, berriak taldearekin hitzarmen bat izenpetu du, kanpaina zabaltzen laguntzeko. Eta hortarako, beraz, bideo bat ere ikus gai duzie, e, adibidez, partekatu bideoa, intolerentzia adirazpenak deus ez tatzeko, e, diajaitu interneten eta bar, eta bar, berrian duzie. Dena, e, aipagai eta elep, elep ere gainagusi gaur, berri eta naipatzen zuen bezala bernadetek. Elep Bacarrari, elegitea jarri nahi diote kontrakkoek, Bernard Cazonev, franziako barne ministroari, skatuko diote prefetaren mapa gibelerat botatzeko, Parisko abokatu bulego bati, galdegin diote, elegitea prestatzea, irigune elkargoak bete ditu, e realitate bihurtzeko, beharrezkoak zituen bi baldintzak, eh, duen hasten, haipatzen gina Bezala eta hori ere aiipi naguetan beraz gaur eda bidetan. Hala ere, ipagein nagusia, Euskal Prentzaren erri urratxe. Dialgi, le lopean milak elkartu dira senperen ipar Euskal Herriko den titulua. Bestalde ere, kaseta puntu, eusen. haintzirara, Euskarazko irakaskuntzaren alde, e, media bazken ere, haintziraren ingun e, Euskaraz eta bideoa, kargazkia, katse maiten aldituzi, interneten, e, eta berri. Il n'y a pas de problème. Il Bestalde, uh, kaseta puntu eusekin gelditzeko Elepika Festivala Aipagai. Elepika Festivalen librut egitea Mediatekak Euskararen hildotik bat eginik. ostiralean lehen abiatuko ituzte itzordu hauek, hemen aipatu ginuen. Uh, Ionei Jozirekinioen astean. Eta Euskal Trail, bistanda Aipagai nagusi. 2002, parte hartzaile Euskal Trail lasterketa. Arrakastatxuan kaseta puntu eusen titulua. Argian aldiz eskuntza ipagai adimen anitzak eta musika aur hezkuntzan ikasgai besteak beste ik ikasiren topaketetan. Teoria eta praktika pedagogikoetan hori nahituta inbat gorputz espresiorekin, arlo emozionalarekin edo psikologia gaiekin lotutako ikastaroak eskainiko dituzte, kainaren bukaeran eta ustailaren hasieran izanen dira donostian eta Le Joan era caslek osia Laureun furgoneta eta bukaera ex shakabanak eta ekintza hau asteburuuntan zen eta argian beraz hemen aipatzen dute azken biddaia izan da dira lemakean laurehun furgoneta inguruktu dute parte larun batean egin den furgo martan eta ergaauskettarik ez. Ez da hondakinik materia baliotsuak baizik Europako zero zaborreko lehendakari eta bi.000 amahiruan ingurumeneko Goldman. Sharia jaso zuenak mesu argia eka jizuen egananiko itzaldira, ez utzi donostiako erraustegia egiten egitajak aurka direnean normalean geldiarazi egiten dira. eta bukatzeko prentsa itzuli hau zuduestekin, zuduesten tenore untan haipagainagusi Emmanuel Macron bordalen baitzen asteren untan eta bere bisita beraz bideoan ikusten alduzie eta bigarren Gaia, uh, Jan Bartez, telebista imatzailea TFN eta TMZ-Rat joango dela andoko chartzean Hala, diakena irazen uten, hor Kasetari iritzirik ez gaur Maliruski zinketa izango dira ondoko egunetan eta horretarazten otzietz laster txetxe txeveri gurekin izanen dela biziko kidea. Biak bainako komisial degidat konvokatua delarik alternatiba itzulian egin hitzartze baten gatik iduriz. Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz hitz. <laughs> hitz eta putz. Eta bat lehenik sorkun kantariak eh, disko berria plazaratu zen joen urtean, kontzertuz kontzertu ibiltzen da eta bomberenea gaztetxean ere tolosan egin kontzertuaren zati bat bideoan ikus gai duzie eta entzunga hemen txe ur azpian deitzen da. zuzenean urazpian deitzen da kantua zuzenean bomberenean tolosako gaztetxean grabatua bideoan ikusgai beraz badok puntu .eu eusen atsemanen duze lotura seiak laurden guti dira eta gure komitaren tenore asegi dana itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin oskal irratietan Eta ipatudu ginoen bezala joan astean, eh, Tsetx Echeverri biziko kidea eh, komisaldegirat da bihar eh, eta hori nuklearari buruzko itz batzuen gatik gurekin dugu, egun hona. Egun hona. Orduan, espikatzen nahalote daukuzu eh, zer den azkenean biharko konbukazioaren ahazoina mais guerre hate quoi c'est qu'il ça c'est ça uh, uh, c'est eh, ça nique uh, de noter uh, euh bir particules uh, éhanes euh uh, olilo toute cela toute halt An, a, egin genuen itzaldi bat eta horrean historio horrekin lotuta zelabainan ez didate gehiago uh, ejan telefonoz. Eta gero pentsuzen nuen uh, ukan uh, konvokazone bat, uh, e, idatz, uh, papehezko konvokazone bat eta uh, gau haurte uh, ez dut ezer uh, ukan. Deitu dut komisial degirat eta... Uh, Bérégane harte-ençonne, enfin en fait là où il officier adjuen mazurriak zenon jorrianez zut gillago seastasunik Hor egan bezala alternatibaren biran fezen eimen zentral nuklearen aintzinean gelitu zen esten hor altsasianden zentral nukleara eta hor zer egan zenuten bai biztanda olako proiektuen kontra zineztela eta esteren behera gillago izan izanute da Horrean, iliasko ustailan uh, iragantzen uh, itzaldi hori. Or, bon, uh, uh, momentuntan ahiginen uh, tuk alternatiba edo alternatibaren itzuliaiten uh, frances-estatuaren zehar eta europearen zehar ere. Uh, uh, uh, uh, Egun, uh, afen, uh, bila betez jadanik pastu ginen uh, erri eta erri alde enitzetan eta itzaldi uh, enitzin uh, genitian. Eta zer uh, uh, orain arte zer uh, uh, uh, fitzik pastu uh, itzaldi hoiekin eta orfezen aimen uh, itzartu genuen zentraen ensinean. Uh, Piskata energia nuklearra ez esela batea transizio energetikoa lagunzen. Esuela batea transizio energetikoa lagunzen, adelantziz. Miliaxak hor gazatzen ziela eta faltatzen zien bai Uh, energiaren ekonomiak uh, garatzeko eta bai uh, uh, energiare behitzaileak behitz uh, garatzeko eta yusokituk alternatibaren uh, tahtian. Uh, ikusi genuen ex-provenz egiten ex uh, ex irian hori. Uh, uh, uh, <coughs> lantegi bat uh, edefen uh, filial bat zen uh, uh, lantegi, lantegi bat izten haizien eta lantegi orta nio shoki uh, haizien uh, reikitzen, leio, leio berri zivatzuk, uh, energi abe berri zailen uh, lantegi bat uh, izten uh, suten edefekuak eta horikusen genoa nio shoki. Uh, beri miliakak uh, ari uh, arizien uh, uh, gastatzen eta eta gero faltatzen zien iusoki, uh, uh, transizio energetikoa uh, laguntzeko eta askartzeko. Mm. Eta hori <coughs> eskikatu genuen FESNMeko zentral nukleajaren iziñan, baita ere jaten genuen uh, Frantsuzstatian lobi bat zela mm -hmm. eta lobi hori uh, <coughs> lobbybio horrekek joko uh, zikin batzuk uh, egiten uh, egiten zela, uh, adik bidez Fko centralan nukleaha, Franzo Hollande bere campanya, bere kanpaini arre denboran. Uh, isoa hartu zuen uh, isteko Sanjalo uh, hori eta eta laurtteeta gero behar egoeran dira zenjala egitzen du, eta eta lehennakariaren eengamendua eta txikitzen eta hori argiki ikusen da lobbyen jokoaren uh, uh, arabera uh, afera horiek uh, olabilera mm -hmm. eta hordian. Uh, Olako itzaldibat egin genuen, dena filmatoa da, duk uh, egin genuen ori uh, bidearen baztegean, uh, ez erblokatu gabe, uh, ez, da, afen, uh, ez da izan bat iztirurik, hein, kasu bezetan mo, momentu guntan, uh, inork ez, uh, ez ezene, uh, gure gana etoji gaiteko uh, itzaldia ez, uh, ez egiteko ez egiteko edo gonsteko edo galitzeko mm -hmm. <coughs> e, dena hongi pastu zen eta gero bisiketak uh, bisiketak sartu gen, genuen genituen eta sigitu genuen gure bidea eta kilometro bat hori nago jandak mexiak uh, etorri zen uh, gure blokatzea mm -hmm. eta uh, gure nortasun uh, nak kontroatzeko mm -hmm. baina uh, voilà, eta hori <coughs> kasu zetan ez dugu bate deliturik ekin egun hortan eta eta joria ez dakit te euh, zer dute zen euh, nahi dute. Se, se Uh, komukazune horrekin, eta agitzen nau, uiek uh, bere denbora hola galtzea, bon, ne denbora ere mm. uh, galarazten naute, baina bere denbora ere galtzen dute, holako aferabatekin uh, bi, uh, behatzi labete uh, berantagoa sakitzak zena uh, jute. Hauri mm. datzen? Horri da, zentagor, gaiten zurem bezala, ustailaren hogeian, beraz, hitzaldi hori eman zinuten, fezen egin meko zentral nuklearen nahin zinean, araz uh, hori gabe pasa eta zomaet kilometru berantago, beraz, jendarmek, uh, be, kontrolatu zintuzten, beraz, billar konbukatua ziratxe, -tx txetxe berri, uh, bainaako komisial degirat, uh, audizion libre de la kobaten zato, la erraiten da, ze uh, espiriturekin uh, zira? be euh ni joanemis le ilani qui coucheté causé c'est naïoté ce sous sanki euh c'est naïoté sta clinique c'est c'est redouté parce que on va procéder là il est qui naïoté il est qui a uh, comisal de gaina insegnana a bajar eta ojo yusuki eh eh ina bat, e facosmain batta eh uh, energkop eh energkop enexi bis frailien savalcendo en cooperativa batta eh eta decenda nei energkop Baina, uh, bere apartamendien edo bere etxan, uh, lortzen aldu elek, bere elektrizitatea, SDF-tik uh, gana, uh, baizik eta uh, enerkop bezalako uh, operatifak eta energi behizailen zabaltzail uh, lehak. <coughs> eta horri gian horako uh, errakosmaenak, main bat atxikiko txik, dugu edo edizioa edizioa audizionaren uh, denbora eta denboran eta ikusiko dugu gero zebazutuko mm. da. Biak, berazeran uh, bezala konbokatua zira baion eta deitzen duzu ebizidekin uh, marak laurden gutitan uh, eta Minesker gurekin egonik txetxe berri. Minezker, gare, agur. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskal irratietan. Bizirik biziren emankizuna hilabeteko bigarren astelenean Aldiuntako gai nagusia ekintza zuzena ez bortitza Bizimugin menduko matin idoperekin Bizirik biziren emankizuna maiatzaren bederatzean astelenarrekin Arretseko zazpietarik goiti Guztoko dudan pop musika, irratean music, entzuten music, dudalarik music, burua iotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko eun entzunaldi behar dituena da. Aztelen Urdinak Aztelen Urdinak ilabeteko bigaren Aztelen Gauero agatzeko behatzitatik amaretara Pop, rock eta folk musika Aztelen Urdinak Aztelen Urdinak Aztelen Urdinak Gaur, gau beraz gau bedaz, urdinak musika emankizuna eh, gure laguntzaileak prestatuta kuantzutan alkozit behatzi hontan euskalik jatietan eta musika nagusi, ere igandean Igante hontan hamabostaekin zain hamabosta ekin emankizun beresia Muzika enegunetik susenin Antola-zaleekin eta beste lekuko darzun. Gihuaz hain zingustu batenuk heiteko. Hamekak eter ditaik dita. Igandean, beraz, hau emankizuna zuzenen eh, entzungai eta... Jupiter Jon ere bezperan gobitatu dute uh, irun aldeko talde hau azken diskoa aurkeztuko dute hemen. Fakira, kantua dibidez? Zauri bazduk kan bihotzari ma Etxera hitzuli Kantua Jupiter Jon irungo taldea Beraz larumat gauean musikain egin ainkari izanen da eta ramezala igandean ere Egun eguna prestatu dute Sibirotarek eta Euskal Iratitan zuzenean Aintzin jaztabat, amekak eta erditan igandean Eta hitz eta putzaban kizuna horrekin bokatzen dugu gaurko, bihar itzorua, bostak, eta xeiak artean, usaian bezala. Eta horretarazten dautziate ere, behi gaurko kronika, dibidez berri zentzun nahi baduzi, lore txubergunianekin, edo txetxiberginekin egin elkarrizketa, uskalirratiak.eush webbunean bihar eguerditik haintzina, atxomaiten alko duzila, xeiak, uskalirratietan!